Selamulejkum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar miqtë e misionit Rruga drejt Allahut. Jemi në misionin e radhës për të folur për veprën e mirë, namazin. Mbas kemi folur në misionin e shkuar se namazi është lidhja më e fortë mes robit dhe Kryeosit të tij. Namazi është nder. Namazi është kthim në identitet, kthim në origjinë. Mesa sot do të flasim për disa skena që na ndihmojnë si të përjetojmë një prulje të mirë, një prulje të denjë në namazin tënt. Do të flasim për pikat e sinqeritetit, vërtetësisë. Dhe të dyja bashk, në atë metodë, në atë mënyrë që profeti jon, sallallahu alajhi wasallam, paqja dhe mëshira e Zotit qofim te e ka kryer namazin e tij. Si ka përjetuar profeti jon sallallahu alajhi wasallam? A jemi ne të privuar nga të njëjtat urdhra se si ta adhurojmë Krijuesin ton me namaz apo jo? Këtë pyetje do të vazhdojmë të ndiejkim me Hoxhën e nderuar Enis Rama, mbas një përshkrimi të shkurtër poetik dhe kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me Hoxha. Më mirë një mik sesa një qiflik. Lexoj këtë fjalë të urtë popullore dhe dua të meditoj në të. Jeta vërtet është bërë e vështirë. Ajo të duket e rënd si kur ndonjë mal do të binte mbi supet tua. Hallet e dërtet e saj të mbështillin si a i shalli prej sargjie që të shtrëngon më shumë në fyt e të duket si kur pëmbytësh. Nga momenti në moment, zemrë është gati të dalë prej vendi, prej streseve, sikleteve që të shëqrojnë në gjdo orë të ditëve tona. Plëgështia e kësaj gjendje është vrasëse, kur mendon se ajo s'ka fund. Pasurias do të mjafton të për të blerë një qast qetsie, një qast rehatie, në çast lumturie nga një grumbull brengash e problemesh çdo kush prej nesh nuk shpëton prej ngushtimit të mashtrimit të kësaj bote yoshëse dhe askush nuk do të shpëtoj prej ngushtimit të varrit dhe errësirës së tij por të vjen vepra e mirë në formën e një miku të mirë në këtë stacion të parë të jetës tjetër vepra e mirë është një shok i mirë në ditë të vështira Prandaj, duhet zgjedhur këtë shok të mirë i cili do të shocëroj gjatë në rrugën tënde drejtë botës së pa fundme. Do të shocëroj gjatë në rrugën drejtë kryu e së të absolut. E ku ka shok më të mirë sësa namazi i cili do të jetë një pjesë e këti shoku të mirë? Zbukuroje e dllirësoje këtë pjesë të shoku të mirë. Namazi të shokë është një shok i mirë gjithashtu përgjatë kësa jetët dhe fruese. Bëhu i sinqert me të, e jo neglijëzënt. Hipokrizia me këtë shok të mirë të kësa jetët nuk sielë vetëm se një dështim të sigurt në lumëtërin e vërtet, edhe një shëmtim të mikut që do të shëqëroj në varin të në të erët. Sinqeriteti duket burim i vërtet në qdo detaj të këti shëqëruesi, qdo levizje të mështë Shëqërojëm një bindje të plotë të falësi, dëgjuesi, shikuesi, që kontrolon të kontrolon dhe të mbikëqyrë Vetëm aji, i drejti, i larti, dinë se si të shpërblejkë të sinceritet Vërtetoje sinceritetin tëndë me përkushtim, respektojë gjdo ndejë që të kërkon kjë mikë i mirë Vërtetoje për ulljen të ndë në gjdo detaj, sepse në gjdo detaj ka sekret lëngëtorije Respekto me dashuri edhe pasoj e mësuesin ton në lidhjen me këtëmi këtëmir, profetin e njerëzimit, profetin e mëshires që rehatin e vetë e gjente në namaz, në bised me kryuesin e botëve. Kujto gjithmon kur i thosht e mëezinit e ti, o Bilal, në qetson me ezanin, lajmëtarin e një takimi, takimin për të siguruar një qast qetsie, një qast rehatie, një qast lëmëturie që është me afton të pasurie gjithë kësaj bote për të bler një qast të tildhë. Të nërruar miqë kemi ardhë në studio më basti për shkrimi të shkurtër më mirë një mikë se sa një qiflik. Vajzdojmë bisedën e rëndësishme duke e filuar aty ku ndalloj për shkrimi kur tha profetit sallallaj salem gjithmonë kur ndihej Në ngusht, thoshte, o Bilal nërë haton me namazin. Me thirjen që i bënin për të afruar ke zoti të tëre. Hoqë mirëser dhe. Mirëser gjithë. Allahu të shpëbletët të ndërroftë. Amin dhe thië, Allah. Folëm me misioni që keluar për namazin. Qercuam konceptet dhe që kemë bërë zakon, hoqë, në këte misionë, qercuam konceptet. Për të afruar, për qercuar sa më shumë në rrugën të ndritë Allahu që le shano. Thamë se namaz � ka ndje shënder që Zotit ka bërë për këtyre. Ndodhë që në filim në mazën në nisim vërtet mirë. Ndje mirë hatë, por qëllon hodgjë një farkohë, si kur hutohemi, në bëhet rutinë, dhe nuk ndjemi si që duhet. Ndodhë që në letit kjo filim i bisetës për të qartësuar ato stacionet, ato skenat që nga duhen në animojnë se si të pritohim më mirë si që ka pritohuar profetionës të të në lagës e lë. Allahu xhënëlloja, falenderojm për të gjitha mirësi që na e ka dhënë dhe lutem që lëndërat të paqë dhe bekimet të jenë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes së tij dhe të gjithatë që janë këtu gjirin e fundit. Është e vërtetë lloj nderuar se tëra që e përmende për namazin më dhe shumë më tepër për dietat ka përmendur se namazi ka një pozitë veçantë panjerin. Dhe nëse ne e kuptojmë drejt namazën, vetë vërtet namazi do të ndikon në në mos marramencë në një njerëz ashtu në marmania fare se dilit çinë si maz mund ndikojnë namazi për të përmirësuar cilësinë e jetës tonë. Sot njerëzit kanë jetë, sot njerëzit janë që kanë dhe të mira, kanë bollok, por u mungon cilëti e jetës. Kë jetë nuk ka cilësi me kët kuptim që njerëzit po jetojnë. Shpesh edhe ti dëshmitar i kësaj, njerëz ankohen se jeta i është bërë e rënd. Për mendoj, para në kur për shembull të bëhet barr uh, jeta, të bëhet barr mirësia, të bëhet barr liria, barrën këtu. Ato ne esenc janë për të na shkarkuar nga bardhat e, e ndryshme, ndërsa tashmë njerëz këtu janë nduar në bardh. Dhe njerëz kanë nevojë për një për një oksigjen të ri, kanë nevojë për një frymëror, kanë nevojë për një shkarkim. Dhe mendoj që namazi është një vend ideal i përshtatshëm ku njerëzit shkarkohen nga tëra e negative që janë ngarkuar me të dhe tani ngarkuhen me pozitive për dverduar me elen të ri jetin e tyre. Por gjithë kjo nuk mund të arri, në qëfës nësiko që përmende namazi, është i zhveshur nga kuptimet e ti themelore. Nuk është i gjallë, nuk ka shpirt, në qëfës e shëndrojët në një trop të vdekur, apo atërpa të dërshumë se bëhet një barë madje, fillon edhe të aneverit barë të sinë ti. Nëse fillon tjetë një fatkecështë një obligimë, që ma tepër e kemi si barë, menzi, prisim, të jekum, sësa që tjetë një vend kune ushqejmë dhe shkarkuemi nga gjirat negative dhe nga nga nga nga pozitive përvalluarit nësikur që e përmenda. E fërë të thotë që më duke cëkur mësit një panoramë që për i vërtet në në një nëndosë, që fë nga unë që flasë dhe me ndoj dhe shumë të tjerë, në ndosë këtë gjëndja hoqë. Në ndosë më dhejnë që nuk po e p së si çuhet nuk puna bëhet mik i gjallë si thậtë vërtet do të them për të na shoqëruar, kimi thënë në vardë na shoqëroi një një mik ose një shoqërues sa më mirë ti kjo puna jon sot as shumë i bukur do si të ai dhe shoqëruesi janë. Po. Të futemi konkretisht në këtë ultimat. Po. ë Pa, pa duhet se e, në çopsë njeriu muslimani, muslimani kur futen në namaz. Ka nd parasysh disa meditimet e saktuara, disa so, pamje të saktuara, ato padyshimse do të ndikojnë përmirësimin e kualitetit të namazit. Do thotë sa so më prezente të qen, sa më të fuqishëm që janë, sa so më ë sa më të dukshëm që janë. So uh, so janë Ashtu më tepër do të përmirësohet kualiteti i namazit. Në namaz do të bëhet më vërtet pastej një mjet që me komoditet, me rutinë bardh deri tek Allahu gele vala. Para se të futem tek pika e parë, vetëm një shembull që e kam përmend në disa raste them kështu vëllai Dor. ë para mendo për shembull sod një e, makinë sikurse për shembull Mercedes ose BMW tipet tëri, apo, të ri apo ata po dishim se kanë komotë të nevat. ë po sa të një fut të kam mundi që rrugat jetë shumë e keqe apo rrugat jetë shumë për shembull me me ndoshta e pastaftuar mirë po pa, pa, ajo shumë komat. Por nëse për shembull otomini makinë të ngjë tipit të tjerë edhe e vjetër apo tas para me naqë makina r për të ofruar komoditet. Apo. Dhe njeriu nuk dën ta përdor. Në vend se të futet atë të ulet, ta ndezë dhe me komoditet ta ngasë drejt përpara, ai e merr litarën e tërhiq. Apo, e tërhiq kët makinë. Aja edhe pse është e bukur, e pse është komode, apo, por mos përdorimi i duri i saj bëhet barr. Për më nuk i çtë liq për shembull kët makinë 20 metra, 30 metra. Tepas asoj e pyet për shembull ofron a don metafal që tani të kështu të të jo mërdh nga se fatke mir po aiçi më thon për çambëti nuk është dosh më të tërheq për për për litari ka se po kështu çdo kujt i shkakton probleme është dosh të ulësh këtu dhe në këtë mënyrë ta padrosh padyshim se do të përeton tërë sër diçka të të do të duket se kurrks makina nuk ka pas e pse ka pas me tek aqë a don më nëse këtu kuptimin në e do të na bëjmë që të na duket se kurr nuk kemi falur më herët e pse ne i kemi falur Por kam friksimin nga ata që kemi threkur zvarr me pe ai peshtë më kanë namazi. Andaj nda ka rënduar. Por duhet në form tjetër ta përdorim që të jetë mjet që na bart neve, jo ta bartim ne ata. Që ne më na bart për takimin me Allahun që ne gjelalu. Por shkurt e Allahu subhanahu wa taala. Andaj kë ndodh në sa nëse njeriu i aktivizon disa kuptime të caktuar. Nga ato e para është ajo që Ibn Qayyim rahimehullah e chua uh, skenë sinjeritetit apo apo apo mund të them edhe edhe kuptimi i drejtë i sinjeritetit çka nuk kupton kjo. Në qoftë se un për shemb e uh, nisem për të futur namaz. Dhe e ndezi këtë skenë me kuptimin e saj të drejtë. Çfarë më ofron kjo skenë e sinjeritetit? Un jam duke shkuar në një vend ku do t'ja konfirmoj Zotit ti Sogun e dua. Do të ja konfirmoj zotit tim se nuk kam zot tjetër të të poshtë. Do konfirmoj on Allahu tim, sajesh i vetmi që unati por ulëm dhe nështruam. Apo, po na dasht i burt një listë konfirmimesh apo do jeni me shku ka haj apo. Nuk i kujt thua të thuat të diku tjetër. Nuk i kujt t'ia thua. Do të ndoshta i i zgjënyer për shumë të tjerëve që nuk të kanë kuptuar, që ndoshta të kanë braktisë, ndoshta të kanë shërcosur dhe i zgjënyer nga tërmosa të në gjallët një gëzim i brendshëm, se kam një zot une edhe mësë ju pa që juve. E kam një zot une që më kupton mua edhe në qësë ju së më kupton i mua. Apo? Dhe me tërkët sinceritet, i drejtuar me zemën vetëm nga Allahu Gjallahu Ala, i bindur se vetëm ajë komutit të ashpërblen, i bindur se vetëm ajë komutit të afan më katët, i bindur se vetëm ajë mund të përkra, mund të kupton, pare më nda, kjo është ajë sinceritet e po. Ndon punisman, sikur që për shembull njëri nkat buot, shembulli më i lartë e kanë Allahu ata zogjet. Mirë, por sikur njëri nkat buot, është i zgjenumi atje i shtecuar këtu e kështu me radhë, e tashmë është nis më taku me një mik, i cili e din se posa tash shkarkohet nga gjitha baret. E mostoset kur flet fitat. A nuk është kështu për shembull dashuria mes dy të dashurve? Ata që duan me zvet. Wallahi posa shihen do shtat harrojn brengat, harrojn telashet, harrojn orën, madje çuditë si kaluan kaç orr e ne nuk, nuk, ke, nuk dhjem, apo? e nuk e ndiem apo po. Po kjo është takimi me Allahun vale. asoj. Nuk kemë më dashnë se aj. Nuk kemë më dashnë se aj. Andai subhanallahu përpara për, për shemb uh, selefi kanë mërzitur pse po për pse po lind dielli ose apo pse po lind agimi, po profundon vetmia e tyre me Allahun asoj gjë. Nga sa po futet ku asabahu dhe kur çabotë ndotin xhamat me xhami xhami ta do të jen po nuk thëta privatësia sadis duke ndinkat po pa sham parnat që doin shumë lojën e futbollit apo do është një kampionat duke u bajt është një lojë ndoshta finala apo gjysmëfinale ta quajm këtu dhe janë në në në kulmin e Eloz. e lojës duke shikuar ndonë ok. të rimapse si dinë ata po gjithë e dinë si dinë ata me keçardjes na upi lojë së stresoam rëndësinë rason. Do të thëllë nga mozin kët nivel, opsion turp është banale kështu tema. Apo po të ndiej mi kërcë se, nikon. Na i ku mundësia që ta adorim Allah-in L-ola në, në privatësi, gase këtu jemi privat. Sinqer do vetëm përballti japun. Është kjo është po më e rëndësishme që duhet na sqajohet neve. Ktu vim ne ja konfirojm Allahu Ta'al gjithë pozitë, robët e Allahut ja kenna abudu ve ja kenna sta'in vetëm ty të adhorej, a ka kjo mesin qertë. Vetëm nga ti ndih më kërkoj o zotë. Kam shumë probleme, nuk ka shumë të lashe. Mirë po, që ndërej për balteje këtu, për të kërkuar ndih më të ndë. Që ndërej këtu për balteje, për të kërkuar nga ti, për më bashkosh në karavanin e atyre që ti i këdasht, i dinastirata në mësë të krim. Andaj, gjitha, gjitha brengat e shka për derdhura apo të gjitha telashe apo e shumta të llojëshme fillojnë tashmë të unifikohen dhe tër energjia fillon të drejtohet në një të caktuar. Kjo është singulariteti. Në Sikurse nëse të kujtohet, me siguri të kujtohet, në fillim kur kemi fol BH1 në 1 për 1. Kjo është. Ky është singulariteti. Ky është pamja e domozit me ç'i nevet të shpaqet në fillimin e domozit ton. Atëherë, se thaat nga që hallet janë shtuar ai shumë në njerë në bët rutinë, e vërtet që dumë të shkojmë në mazë dhe të lutim zotin të tonë. Por nuk kemi të vërtet si shduhet. Njithmonë kemi thënë dhe këshilla të e ku ke thënë mos u bëj falto, bëj original. Uh. Thënë, e nisë me këtë gjë, por ndosha nuk e ndjenë ato fjalët, nuk e ndjenë komunikimin si shduhet me kryusin të tonë, më thënë të lujë privatsia. Si të bëm ajo një në një për një, po të jemë, më th apo asiko se prana sinqeriteti, nëse robi domethën angazhohet vazhdimisht ti et i sinqert. Do të jetë mbendja ti dhe zema ti e përmbledhur në namaz, nuk ditësh ka për dert. Apo. Tashmë dëshirojmë të tjashtojmë kësaj pikë edhe një pikë tjetër që na ndihmon në mbledhje, në rrugë gashpërdarje. Apo. Dhe ne i them se duhet jemi të sinqert. Dhe në kuadrin të kësaj sinqeriteti ne sillim konfirmime të shumta në namaz. Tiniu nuk e din për shambu, se sa so konfirmime i sjenë namazaj, sa so marveshe e në shkruan. Të shumë të anë të marveshe, parë më në qenë nga fëllimi namazit, Allahu e këbërë. Konfirmime në këti po në shkruar, se për ty nuk ka në shkush me masë Allahu. Parë më në dhe kjo pozicion, i praktisë dë njësë anësh, dhe këthimit ka alloq e leovalë, është në marveshe. Andaj, anë nuk duhet në brejnë, sa thuhull, a thash për një me unë e thash, po, unë e edhe të jemë, për Allah unë i sinqerë, a e mi vërtit. Një nëzënës fale tërnatën, dhe lezënë do Kur'an gjatë. Dhe, mësus i ti, kuptaj se këj fale në gjatë. Mirë për kuptaj se, lezënë gjatë, lezënë shumë Kur'an, dhe dëshreqë, të barte, nga këntiteti në kualitet. Dhe i thabirim, dhe kërshkën të falesh, por, paramenda se mua më kemë rapa. E i kësimësus i Koranit? Mua më kemë rapa. Dhe arsim të artë e tjerë të fesë. Dhe dhe allu mundua, i kësë sinqertë, mundua të jetë me dëmërhet me vërteci këta për etan. Dhe subhana, sër, paramenda se e kohogjëm rapa, fëllën të të ndryshon të nga pak, atë, të nga dalson të lezimin, Se mos për gabon dikone ndërnishkrojnë, e për deqëm. E më ndërjë hmm. hoqë e kësë më rapë dhe subhanallah. Atë natë përjetoj do të të të të të një përgjusmim të këndimet të Koranit. Këshkejnë me në gjesë njësë, i atërgëoj hoqës këtë, i tha e për në regull, do të të të pas ka qenë, pas ka qenë, do më tonë kshila e suksesme. Thasonë e këshkash, parëmëndan do të të se e ki Hasan el Basarion Apo e ki e, Hamad ibn Sallam nga nai, e nga ulemat e mnaj, rrata e ki mrapa me. Subhanallah, normalisht, të gjemi gjatë është përvoj interesantë që e nga e rëfen kënë zënës, e thëtë u përgjismua. Se paranoja po falem, Subhanallah. Këta burat mnaj, une me i doa. A i paramendën dhe kështu? U mëndën dhe të jetë i përmledhur në këtë ndjenjë. Pas ta i tha, e pason të paramendon dhe dhe se, Je imam i ashabve të pegaminit asam. Pas të e shtë Abu Bakri, e është Ameri, e është Aliu, e ështëmanir, e ashab të të tjërë, kështë të mërra përremendohet. Dhe pas të përremendohet në kushet e Abu Bakri, apo, si kushet e thuhetëne, i prejhe i ledzimin në moment. Nuk mund të vazhdojnë të më të utje. Nga madrështia e ati prejtimi, se kënë kamëtit e këtë më rapatë. Kërë që filloi të përgjysmoj në masë më të madhe xhimit i tij. Ai foli gjatë, por nuk mund të lezon të shumë. Nëse deri më herë ka lexuar ndoshta për shembull nga 15-20 gjuza apo tash më vës ka filluar deri në 20 gjuza. Nuk po mund nuk po mund me me me, me do të thot me ngrit dozën më tepër. Pas një kohe, oxha kur e paqze që djelosh me domthonë në mënyrë të suksesme, po zbaton porositet dhe po e çon vend kësillat i tha e posonte paramnosa e ki pazujve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam apo duhom se djali po lëtej adat diçt po saqme do nuk pat mundsi nuk pat mundësi të fillon surën e pofondoj me me një lloj vërtësie Fatihan po pa nuk pat mundsi të fillon surën e djatav kase për shkakun ku lezon të thonë subhanallahu ai i, i dërguari sa po m'dëgjojnë mu në këtë kohë film a jam unë sinqert hakamat vëret në katpun apo pastur dhe shkoi ju anku hoqja tha të të kushka, ishte shume vërtet hoqja tha kamet edhe problem pa edhe ata fatsonte koshkash para mendo se askush nuk se kje qemot askush sot as nuk kemua e askush nuk ke tabenit, e ke tabenet e asku sahabet as beqem asum po vetem par ne se si je par allahu zë zë do kesfikuar do ket ndjughu rapton dhe aj e din sakse zemran tenda arn perputhje me juen tenda A jedit ayë i vërtet apo jo? A jedit ayë duke gënjur apo jo? Do të thotë ti nuk gënien më të mëju. Nga se njeriu nuk gënien më të mëju. Nuk mund të jetë mëju më vërtetë i vërtetë. Ta të vërtetën, mirë po të gënien me gjymtyr. Të gënien me sy, të gënien me vesh, të gënien me pjesë tira të trupit të tij, moset i vërtetë në konfirmimin e tij. Mosi për bot marrveshje që kanë shumë vallë që do të na lë. E këtë një lloj mashtrimi dhe tradhje ndë i posa subhanë Allah u lënë namaz, me, me zërë të madh, apo ari dhe të i jakën e, a budoha i jakën e stajnë. Këtu kërër lënderuar, dhe të të i plas i vaj, dhe nuk mund i dëvërzan të më tutje, dhe nësë e qeli agimit. Nga se erë të këmsusin me një namazën sabat, dhe të i trënditor, i, i, i, i ngarkuar, dhe të të subhanë Allah, tash e kuptova, qëfar i pas kam thënë, dhe nësët, dhe të të E kam vënë ja, kena abu doani, çka do të thotë Allah, vetëm ty të aduroj. Vetëm s'kam olatë të t'a. Ona as kujt duke kam frikën, as kujt nuk e dështrohem, as kë nuk, nuk shpresoj, para nuk thon konfirmim m'vëndëruar. Aje i tillë mëngjes, kur dal, aje këtu a jem je problem këtu, a jem këtu? Po, ndjer mundjen paprgjatsh, bomë ne jemi këtu. Po besimtari i vërtet, do të ecë ka kalu primë sinqeritet apo thash ka kaluar tek vërtetësia, këllai në mos të modha ambli zemrën, un po them ja kena abu doani un pozem ihdina sota mustaqim a je sigurt a je sigurt a je vërtet se dëshiron të tej në rrugën e ubejrit a din se ubejri ka pas zhvuçeshëm a din edhe ubejri ka pas provuar madje kan thirr më thik kjo rrug pak e vështir a je sigurt se do të më ktimë qen këto wallahi pletes nuk kam sigurt janë të mëndur e thonë më rutina ihdina sota mustaqim surata aldinam taleim dal, dal dal dal a din se ka edukë këku dal Athej këta bura kanë kanë pas vuajtje këta bura, kanë pas sakrifica, këta bura kanë dhën shumë ai kët që vërtet si e kërkuat. Wallahi kur ndezë kët vërtetë e përmbledh zemën e rubit brenda namazit. Nuk të kë, të, ka së unë e rendi që ka kogojl, unë po them këtu, të fat bën nëse vërtet ai migaçum të një pjesë e kët karavanit, ai migaçum mund të zbatojë kët marveshje. Gjithë kjo breng e grumbulluar brenda namazit e vënë bon qitet me i përkushtuar. E thën rutinën Ma diën çu se falet pas milion hera, apo i duket se po falet pa fillimit apo? I duket sikur të të namazëj i parë, ka se çdo namaz ka kuptim të posaçëm. Ju namaz 10 po me të posaçhme. Do të thotë namaz në kaluar nuk ka pas muzikë ta ndez vërtetin. Po sinqeritetin e kanë ndezur, ka pas muzikë mendit vërtetin, por qse edhe pak mat i vërtetia dhe sa më tepër ndezot kjo, ia kuptim të posaçëm i duket se po falet që nga fillimi, e kështu me radhë, e kështu me radhë në çdo minutë, në çdo moment duhet që llogaritja e vetvetes e fjalë që thotë të jetë prezente. Patyshëm, patyshëm qoftë ti duke thonë diçka, këto kanë kuptim. Pse nuk bën për shkakun? A ka mundsiunë si ë ventel hamët namazolloh. Polinolog, okay. për abdest kam, kanë nga kibla janë kthyer, gjithën rregull, apo mirë po, një më ka pëlqyer një për shkakun një poezi e caktuar, se duhet ja rrefëzoj zotëtim kët poezi. A bën? Po nuk bën. Nuk bën gjasë. Ktu ka, konfirmojmë se këtu kërkohet, nëse dën ti shpesë kësoj, duhet ta <tuk> këtë mërveshje. Apo andaj është e çëllim mërveshja. Andaj ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "La salata illa bi fatihatil kitab, skona mas pa fatihë." Pse? Kjo është e kurzuar. Kur ti kupton se do të thot Zoti pe të po kërkon diçt po sajmë, dën me ndëgju pe të diç. Do kështu ka rasisht me valla. Nuk mund të jetë rutinë. Në Allah, këtë në në përtejnë, Elhamdullahi, Rabbil Alamin. Ate në që fa do të, të të të të të? Kërë është madhështore, kërë që përmënda dhe, ose Arrahman Arrahim, ose Malik Jomidin. E mështë pusin pasem, e të të të të të ijakën abu, do ijakën e stajnë. Dhe qërëtë, vërtëtsia është pëmja, skena e dytë, mund të dhe të të të të të të të të të të të të do të kalojmë në skenat e tjera për të ndihmuar, për të vazhduar, për ta kuptuar hóch, por shkëputemi për një hapësirë të shkurtër për të ndjekur opinionet se si e pritojnë disa besimtar këto lloj, thonë, skenash. Të nderojmë miç kishë pjesa e parë e emisionit për të kaluar në tren të marrim opinione nga besimtarët, si e pritën ata vërtet këto skena. Nëmazi për mua është ninja kushtet Se me loret gjithdo mëslimani, në në mazë gjithdo mëslimani, gjithdo njëri që i falet, falet drej për drejt me Allah më gjithdo e shanihu. Sigurisht ne jemi të gjithë njerës që bëjmë gabime, jemi edhe gjynofqar, edhe në dërmjet tjero dhe gjatë lutjes pas përpëndimit në mazë, me themë, o zodi mazë, ju e doni fali, e pranoni fali, me falni mu duke dhe në këtë intervjistë të u japë selam të gjithë uh, muslimon dhe ku do që tjenë që jetë i gjojnë si me shprejhen karakteristikët tonë, selamu aleku. Atër që nëndini në namaz si uh, kur faleni? Kënajsje më madhe shpirtrore është kur vje kokën në sërgjët, edhe themë uh, o zoti madhë ju jeni me i lartësu. Kënajsje si më madhë imi është uh, kur vje kokën në sërgjët, edhe themë o zoti madhë ju jeni me i lartësu nga gjithë dhe ne me kokën përshët. A do të thot përjetimin në mas kur ti falesh mbush shpirtin të ndë me ushqimë si që mbush edhe ushqimin e trupit me ushqimi që armështë dhe ditë? Absolutisht gjatë në mazit përjetoj kënajsin më të madhe shpirtro arëtimen. Dhe mbush e me kënajsin të jarëzakonshme dhe nuk mund të shprej kënajsin që ndjej gjatë përjetimit e, në mazit. Përjetim në mazit do thot, të thot afrim të këzote pa jo? Absolutisht po. Në rëtë parë kam i kënesi shpirtrara që mërët një intervijis për qështën e islamit. Unë për vetën tim e më shumë e kënaqër për fenë islamet dhe kur vim jesë dhe falem të në gjami kam i këtesi shpirtrara dhe themi që i komplecuni nga dëtyrët e islamit. Gjithashtu dhe kur vim gjatë disë që falemi ne kemi i kënesi të madhe sepse që të sohemi që të sohemi shpirtrishtë. Dhe kjo është një detyrë e që na ka nevojë që ishku ka dalë njeriu parë në botë dhe kemi detyrë na transpektojmë Allahun gjëshën e hu, fyuse ngjësis, edhe që ne kemi vënë detyrë për këtë. Edhe themi që të gjithë muslimanë e rregull duhet falen për xhamia, duhet të kenë një edukat njerëzore të rregull dhe jam shumë i kënaqur. Përjetimin e namaz është një ndjetësi shumë, shumë, shumë e veçanët. Dhe me than, duhet të aprovosh, duhet, duhet falisht, dhe me than, që të apërjetosh veç e që do të thot, dhe me than, se kënëtsin që ndjenë e namaz. <clears throat> Vetëm aji që e falë namazin, aji me të vërtet e ndjenë, dhe me than, që se që do të thot namaz. Dhe me than, ka shumë njerë që ju përnë në të pyte, ju që shkoni në gjami që farë ndjenë e namaz. Dhe me than, du njëri ju du të vje në gjamin që të ndije vetë, dhe me thanë, atë të knajtësin shpirtërore, edhe të qëtësin që ndjenë në namazë, në gjamin. Edhe dyta është sepse, ku njëri ju zbaton një nga urdrat që ka caktu i madhezat, Allahu Gjeleshanu, normalisht dhe me thanë që kur ti zbaton një urdrat që të da ka caktu kryusi, i gjithësis, Allahu, atëhele, me të vërtet dhe me thanë që ti e ndjenë dhe me thanë atë qëtë Diçka që ka caktuar Allahu xhëlahanu për ti. Te përhitimi namaz do të thotë që nuk ka vlerë monetare që ta vlerësojnë këtë kënaësit të madhe. E përhitimi i namazit domethan nuk krahasohet me asnjë lloj kënaësie tjetër. Domethan qof qetësi shpirtërore, qof kënaësit domethan që ndjen ti vet kur i falesh Allahu xhëlahanu. Këto lloj kënaësie nuk e ndjen njeriu me asnjë lloj gjëje tjetër. Kjo shpjegos se do të thotë që mushët edhe shpirti me ushqimin e vet? Normal, normal. Në xhamin e riu, domethan ai njerëzit që besojnë Allahun, ndjejnë me të vërtetë një kënaqësi shumë shumë të madhe shpirtërore. Por prapë them që çdo njerëj duhet ta provojë që ta shijojë me vërtet, të vërtetë kënaqësinë e namazit. Të nderoj armiq që më kthyrë përsëri në studio për të vazhduar bisedën me skenat e prituarit si çdohet namazin me kriusin ton. Hoxh, folim për sinqeritetin. Si mundet besimtarit të arritë të kuptojë vërtet ku po shkon? kujt po drejtohet, kujt po thot Allahu ekber. Folën për vërtetësinë në fjalët që themi komunikimin që kemi. Do më shumë noc. Do më shumë qartësim. Si mund të vazhdojmë e treta që mund të përmenden këtë rast nderuar është gjithashtu një pikë shumë e në rëndësishme, që në çësë vallahi besimtarë ko aparatysh dhe mishrohet me të dhe mundohet ta pritet atë ndryshe se gjitha këto do të ndikojnë përmirësimin e cilësisë namazit ton dallë më zgakë edhe tjet ndikimi ti pasaj, i tij pastaj më i fuqishëm më prezantën tonë punësi. E e treta që mund ta përmendni në këtë rast është ta përjetojnë pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Se është duke u fal në një formë të posaçme. Është duke thënë disolutë të posaçme, apo është duke e, pasuar në një rit të posaçëm. Dhe gjitha këto posaçme, gjitha këto veçanta e bëjnë që edhe namazit i veçant. Përndaj, pasimi pegameri s.s. është skene e radhës që duhet të shfaqet kërë ne i afrojëmi Allahot me namaz. Në thënë, nuk ka dhëllim mesnesh dhe Profesë s.s. në gjdo rritë namazit? Kjo është në nërënësi. Kjo është në nërënësi. Kjo është në nërënësi. Kjo është më nërënë të kuptujmë. Se subhanëla në qofë se Muhammedi s.s. është kësa me Allahu të varë, këva ta'la, lojnë nëruar, nuk ka diqë që e dënë më tepër, se të adrotaj. Asë një titull, Allahu nuk e dënë më tepër, për me e për te, se titull i abd. Rab. Andaj shikon, në Quran, në so vend dhe për shambull, në begatit, emdha, që ja ka dënë Muhammedit, sallallahu al-sallam, e ka përmendun në kontekst në qenit rab. Apo? Subhane alledhi esra bi abdihi lejlen, i pasen nga qdo me e qofta Allahu, i cili, ja mundësaj robit ati, të u thënnatën, në njëtën qilë. Kjo është ka qenë specifikë asët një pejgambar këtë se ka përretua. Dhe Allahu Gjallona, këtë ndirë, këtë begati, e ka përmanë duke e mërtuar nga abd. Pas taj, të baraka alledhi në zelala abdihi l-furqan. I, i, i, i bekuar dhe i larë që zotë tjoni, cili jazbriti robit e ti Kur'anin. As një pegamber s'ka pasë së livrë. Përndaj, Allahu Gjallahu Ala, ti të linë, më të dashër që ka, për neve është me që në rapë. Andaj, në qëfëse këtë e bashkojmë, Allahu më shumë të donë që ti e ti shrapë. Dhe Allahu Gjallahu Ala, më se shumë të donë për neve, që ne ti afrojmë e ti me adhurim. E por? Ku është mund të jetë në këtë rast, më i përkryer, më i kompletuar se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam askur. A dhemë ndëruar se në kuadër të kësaj se për shkruajmë të zgadolisht në kuadër të kësaj. Gjatht kjo durim. Namozu është aturimi praktik më i doshm të k Allahu azh. Nëse këtë kuptojmë, i veçuar, i veçuar, i veçuar apo Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas formë të posaçme të namazit që ka qenë spesifike për te. Allah e ka ndërruar, po, e ka ndërruar. Mirë për, po, nuk e ka privilegjuar më namaz që të në privon neve. Kjo është spesifike për robin të tëm. Në ka lejuar Allah u Gjellewala. Kjo është ndërë, Allah, që është ndërë, se ne kuptojmë. Në ka lejuar, kjo është lejë për ti. Allah u në ka lejuar që ne të jafruhëm e ati. Që ne të adhruhëm e ati, nj Sikur që e bënd të këtë kresa më edash në ti, në pozitin më dashër të, të Allah Gjellewala, përmes emrit më dashër të Allah Gjellewala. A është kënë ndirë e pasaj që më aparutin? Në ndirë. Mëllaj sa njerë i së të hanë Allah, sa e kanë ndirë. Po për thamë, në kënjerë Allah në falëtë. Amin, amin. Nga më skuptimi i dhejtë në njësa qërësjeve. Në qëfë se kemi një figurë të mirë historike, apo? Për shembull, teknikën e Kosov po flas viteve të fundit është figura e Adem Yasharit. Në njëri për shembull, po në kejtë rastin të ketë uh, veshur tyëshat e tij që i metu vrapët. A do të diet i kenor? Po. A pa, pa dëshëm se po? Ose më po tiran për shembull një për shembull poetit madh të Kasakaluarës, ose për shembull kimi, për shembull në një helmet Apo ku e diqëfar përzvore të dikujt në kaluar që ka luftuar. Një fotografie davinqit sa të sotë shqitit ola i në ruar ato. Sa, për milione, milione euro shqitit. Për shfar në syrë? Po këtë e ka prejk dore e filonit e përsa. Për. Njësë paguin me milione euro të kënë në dhëmë dhëm dhë diqë që ka bërë dore e këti okay. artisti Ate. apo këti piktori e kështë të mërë. E përmi dhe ndashën, të i petë ku në Mohamedi Sekia, përta. A zbrushëti nga se kaçi piktore. Apo, po kiti më ti për se kaçi. Ti e ke formën e adhurimit që ai kështu e aduron të Allahun e ti jepën. A sosh ke privilegj dendet? Kët kurunë kuptoi Subhanu dhe më i durt, thonë la ilaha lart si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njëri më i madh histori, kresa më dashur të Allahut asojel. Sa hera ai dëshëndet komunikon te Zoti kështu bënte. Dhe më është lejuar mua të bëj nitën Allah e kjo është ndërë i mandatëm. Ajë shkën të në rëku, dhe nje për shkëm në rëku. Ma ndih asë njërë, pjesën e madhë nuk e ka qenë e pasashën për te. Pa po shemë do të po, farni sikur se ajë i keni pes kora, mirë po aje ka një veprim të shtuar, apo që është i pasashën për te nga se Allah Gjallahu Ala ka dasht që me atë veprim të ndërën me teper. Nuk ka kështu, nuk ka kështu. Ma ndih është Dhe madhi Muhammede sallallahu, sallallahu a tona ka porosi që të falë me si kërsa aj. Si kërsa ka në aditë në Malik i bni Hwerith, radhiallahu ta'ala anhu, që li ka thonë se ishëm gjelë mosha të ri, shkuam të këmë Muhammede sallallahu a.s. Apo për të suar fenë, dhe qëndruam në në, në më dëtë. Ndikur e pasë e më mërzitë, për familjë të orë ishën tri, dhe kam su në njëso qështë e përfejtë që tua për cilin pas taj euh, familjarët të tjure, Sallu kemara e të muli u salli. Faluni sikur më këni pa duku fal. Pa dalim. Pa dalim. Falun sikur më këni pa mu duku fal. Ndaj, ndjekja, përgamerën së rasëm namaz, pasimi ti në vëprime që a i ka bërë, ndjenja se Allahu në kanderuar neve, duke në lejuar dhe mundësuar që të falim e të afrojmë, e sikur se e të falë Muhammed e sëmë, pa dërshim se e ka në dikim në namaz. Pa dërshim se e then rutinin, Dhe gjderë kjë përjetim, sare të shtohet doza ti, bënd që namazit në duke siko tjetë herë e parë që në falemi. Përndaj, pasimi Muhammedit sër Allahu al-Sallam, është në qofë se një i kuptohim, në deri më i madhë që në është mundësukon. Andesiko që ka thënë një pëjatë i një uvë Arab, apo në kuptim të asaj poazirë që ka thënë, deshti zemrat më pëlcet në nga ven, nga këzimi madhë, dhe gati sa e preka, yllin më të nolë qilë, nga kënëria që e ndije, përshka këse, ti më fute në, në emërtimin nja i badi, aty u përfriva, u në përfriva, u në sajirë të Ahmed Ali Nëbija, dhe më bëre Ahmedin, Mohamedin, dhe dërguarin ti më përfriva, s'ka kënësime e madhë, të ka përfriva në, në, në kategorin më të ose encara ndu atë. Ku do që Allah u thrat me emrin, o ju që keni besuar, ti i ftuar japim. Unë edhe ai a shkendet dhe sa ar flit për Muhamedit sallallahu alajhi, për vjetëm dhona çaj i ka. Apo i trashëgojmë ne këto të mira dhe i mitora që do ti gëzojmë këtu në këtë botë, në tjetër, nësi ummeti ti jap. Dhe kjo është me duhet thënë në nder i madh, andej Muhamedi sallallahu alajhi sallallahu alajhi. Ku na ka përmendur se ditë gjykimi si komuna joftë Kua e dine që nga jemë, po, po, subhanë na, është përmenë nësa dithe, në basë në ndryqimeve që do të dalin nga vendi i sejtë dhe vendi i abdesit, parëmëna e dinë, këtyu ka morë abdes, po nga vendi i abdesit, gurrun mu haqëllin, po, do të ke si kurse, aj kalli që ka, është shenjen identifikusa, nga badle t'yre, po ndryqme, përshka këtë sejtë t'yre, Apo, dhe normalisht e thon. Për shkak të këta abdesit apo. Kudo që ka prek uji i abdesit, ditë gjykimit do të shndërrohet në dritë. Andaj ne do të kemi ndijkët të treguar në abdes, në namaz, apo ne i garantojmë veten një shenjë identifikuese që në mes në miliarda miliarda njerëz, ditë gjykimit do të ta nje Muhammedin Sallallahu Alaihi Vesallam, do ta veçan Allahu që dhe tani bufar. Të gjitha këtu ne i përjetojmë duke qenë namaz. Nga së jemi në rrugën e tij, jemi duke ndjekur atë, jemi duke pasuar atë andej pasim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kuptime që i përmendam padyshimsa. Padyshimsa diqon ç'namoset kat një piletëm të posaçëm e që nuk mund ta ken nëse mungon djërë nga këto pika që ne ishim duke fol për to. E vërtetë është tek nëse ajo tregon atë që ne nuk e njohim mirë profetin tonë. Padyshim. Edhe nuk e duam siç duhet, që të sapasoim në të vogla të madhe. Padyshim. Ku gjithashtër nder, tham, dhe pritojmë atë që duhet pritojmë. Ashtu dur, ashtu Allah shulet, ashtu. Tamë në atë. Allahu te nderoftoj. Amina diyor Allah sublih. Amina diyor. Zotin na mund soi të, të gjitha ti pritojm këto pritje na mazatona. Amina. Luis Vallon ndërranet na gëzojnë këto pritje. Amina. Edhe shpresojmë në emisionin tjetër të, të vazhdojmë dhe nuk ndërpresim këtu. Inshallah. Allah te nderoftoj. Amina diyor. Të, të, të, të, Amin të nderuar miq, me sinqeritet, me vërtetësi, dhe mos harrojmë pasimin siç duhet të profetit njerëzimit që kemi nderin më të madh ta adhurojmë Zotin siç ka dhuruar ky profet. Me këtu e mbyllim emisionin për namazin e përjetimit me këto tre skena, duke u takuar në misionin tjetër me skena të tjera si të përjetojmë siç duhet namazin me Allahun ton. Deri atyre, qofshin kujdesin e krijuësit. Selamulejkum ورحمت الله و بركاته.